то зразу ж, не зволікаючи, примусити Гершка замовкнути навіки. Тільки навряд чи він тепер поїде туди. Пан губернатор з панією, панною і всіма панами вибираються кудись із замку. Допіру повози проїхали, кажуть, в Умань. На день, на два ми ще врятовані, але що робити? В погоню за ним нестямно скрикнув Петро. Розшукати його сліди, в нього ковані коні. «Сліди?» – перебив його ляш. Хоч би й були якісь сліди, то цей дощ уже давно змив їх. Ні, ні, панове, не можна це самим вирішувати. Йдеться про все село, а тому треба порадитися з громадою, з паном отцем, заперечив Качур. Та й оглянути Гершків двір теж не вадить. Правда, одривчась, час, промовив Петро. То їдьмо ж туди, у Гершків двір, і скликати всіх. Товариші поскакали, тим часом дощ ущух, хмар розірвалися, розпливлися по небу. Косе проміння сонця ринуло на землю і все кругом заблискотіло. «Ого-го!» – промовив ляшо, глядачись на сонце. «Одначе вже не рано і дуже не рано!» На слова його ніхто не відповів. Усі були охоплені тривогою і страшним перечуттям. Доїхавши до Гершкової корчми, вони побачили вже гурт селян, що ромився в дворі. Швидко, позіскакувавши з коней, вони змішалися з юрбою. «Що там? Що там таке?» – закричав Петро, проштовхуючись вперед. «Та ось що!» – відповів йому один із селян, що стояв попереду. «Ми чекаємо його там, на греблі, а він зовсім в інший бік подався». «Як же так? А ось дивися сам, це ж він навмисне і лісу розібрав». Селянин показав Петрові й товаришам його на розібрану лісу з того боку, куди вночі виїхав Гершко – не могло бути ніякого сумніву, що лісу розібрали тут саме з цією метою. На землі неподалік валялася частина збруї, батіг, якого Гершко, мабуть, забув, хапаючись, і ще кілька речей. Так і є, одурив проклятий, скрикнув у розпачі ляш. Ну от, а тепер шукай вітра в полі. А вже ж обізвалися голоси. Виїхав у степ, а потім біс його знає, куди повернув. Не відповідаючи нічого на ці зауваження, Петро кинувся за лісу, сподіваючись знайти хоч які-небудь сліди. Е, слідів шукаєш, хлопче!» – заговорив до нього сивий дядько. «Думали і ми про це, теж оглянули все. Якби не цей дощ, то можна було б по траві розшукати слід. А тепер пропало!» Петро глянув на степ, що стелився за лісою, і одразу ж переконався в правдивості цих слів. Найменшого сліду не видно було в степу. Трава, рясно обсипана важкими краплинами дощу, хилилася до землі і вкривала степ рівним оксамитовим килимом. Якусь хвилину стояв він так у німому розпачі, коли нараз до його слуху долинув гучний крик. «Пустіть! Пропустіть! Є звістка!» Петро зразу ж упізнав голос Семена Гудзя, одного з своїх односельців, яких було послано в розвідку. Усі розступилися, і задиханий Гуць батогом у руці із спитою на потилицю шапкою вискочив уперед. Є звісточка, бачили, бачили, закричав він. Де? Коли, як? почали питати з усіх боків. У Кирилівці рано вранці. У Кирилівці? Ого, далеченько, здивовано вигукнув Качур. У Кирилівці, говорив, затинаючись, Гуць, насило переводячи подих. Кілька душ бачило. У парокінній бриці рудий жид із старою. А Сара з тривогою перебив його Петро. Ні, молодої не бачили з ними. Так то не вони, скрикнув Петро. А вже ж підхопив і качур, не вони, Сара була з ними. Вони, побий мене Бог, гаряче запевняв Гуць. І бричка їхня, і коні один буланий, а другий чорний, злисаної на лобі. Люди розказували, та й сара жидівка, кажуть, називала жида Гершком. Вони там коней годували, дуже, кажуть, змучені коні були. «Ні, не вони, не вони. Де ж би могла подітися Сара?» – скрикнув Вітча й Петро. «Де могла подітися?» «Та це ж зрозуміло, якщо тільки Гершко довідався, що вона християнка», – заговорив Качур. Але нараз, глянувши на Петра, зупинився, і всі збентежено замовкли. Кузькою лісовою стежкою поволі їхали Качур і Петро. Потомлені далекою дорогою і літньою спекою, коні ступали ліниво, понуривши голови. У лісі було прохолодно. Столітні дуби й граби, сплітаючи своїм могутнім гіллям, утворювали над головами подорожніх ажурне смарагдове склепіння.